Zambón Depois bueno, temos o noso correspondente a Laimonforte de Lemos. Eh, nesse apartado que leva tamén, quenche preguntou. Vale. Pois nosotros vamos a querer E eh, preguntárlle tamén de vez en quando, pois que nos conte unha cousiña lá desde a capital de Ribeira Sacra, como é Monforte de Lemos. Eh, boa tarde, Xosé Manuel. Boa tarde. La, boa tarde, tal? Benvido, Peña. Hoxe eh, temos eh, aquí convidados na, de un, de un, un, un escritor do, do Bierzo, de Torreino concretamente, pero danos tempo de escuitarte a ti as túas propostas mm, informativas en forma de ajustanxe de, de, de, de de, de e desjustanxe. Exactamente. Vale, pues íbamos por, por feinas como diría un catalán, ¿no? Sí, como que íbamos. Anén por feina. O que te digas. Vale, eso por los desgústame. Hay las cosas que, que no me gustan de la actualidad informativa ah. de los últimos días en Galicia, luego. Eh, vale, vale. A ver, hay una que está corriendo como a pólvora. Bueno, corriendo como a pólvora eh, en, en todos los sentidos. Eh, no sé... No sé si os sabedes, pero bueno, eh, coyeron aquí, cazaron a, a un persuadido importante a 215 por hora. <risa> ah, sí. <risa> Le va pa' prisa. Pues, eh, está corriendo como a pólvora. <risa> nunca me millor, nunca me a noticia. Aquí está bien. Eh, sí. <risa> Me me eso pois a, as conducións temerarias ah. de xente que nesechan, pero en este caso que Manuel Baltar, presidente como sabe, a deputada favor, que teña que dar exemplo, pois bueno, la que a verdade que a reputación non leva a ir moi no, ben, feito, no es, non se fala casi de outra cousa estes días. Foi casado eh, 215 kilómetros por hora eh na, na 52 a altura de Puebla de Sanabria en, en Zamora sei que conducía un coche oficial uh -huh. xa se aperturaron diligencias de investigación por un posible delito contra a subraviaria um, xa vou a multa xa que a parte administrativa en canto a sanción xa, xa cumpriu um, e dic que está a disposición para calquera outra diligencia posterior que haxa a ver agora se si se abro o nou procedimento penal uh -huh. por, por este caso presunto delito contra a xuridiaria. Eh, como os digo, bueno, primeiro xa te traslado desculpas eh dixo estes días sí. eh bueno, antes, concretamente que bueno, que foi un erro. Mm. Eh bastante. Eh, Señalaba que a infracción se produziu porque nun momento de descuido nuna longa recta das 52, pois pues, bueno, debeulle premere un pouco máis o o sello, baixouse o sello o sello pe. o sello pe ao mellor velocidade. Eh, <risa> bueno, pero claro. xusé Manuel, <risa> iba conducindo el ou leva vo chauffeur. No, no, era. Lo no, conducía e a parte oh. tamén eh, Están a falar de por que un coche oficial, que ten os seus propios choferes, eh, en sí. neste caso, conducía el personalmente, era sí. fin de semana, bueno. Xa, xa son informacións de... Etcétera, eh, etcétera, non? Que, sí. am, que amplían un pouco a, a anécdota ou eh, acontecido, eh, xa se irá vendo. Vale. O caso que uh. nos centra, sí. ou debería centrar, é eh, que... É unha condución temeraria sí, É un tanto... perfeiro público Que ten que dar exemplo a esa velocidade, aparte de ponerselo en perigo Está poñendo en perigo uh, a máis O puxo, en este caso A, a uh. outros e outras conductores A, ver, no? vale, vale, tamén. Pues, tamén, a nos tamén nos disgusta, nos disgusta O tanto, no que nos disgusta Hai que dar exemplo eh, sí, Outro, eh. outro máis A, a sinistrabilidade laboral en Galicia o estudo da UGT Alerta que aumentou un 38% Uhum -huh las eh, eh, mm, mortes se aumentarán un tinta, un 38% las eh, mortes en digamos eh, no <risas> eh, mientras mientras estáballando no sí sí sí sí eh, en horario de trabajo los uh -huh. dos primeros meses de 2023 en morreron 12 personas Holly ya o sea que los últimos datos eh, no son nada labeños Nada, nada, esperemos que seja unha mala coincidencia, uh -huh. pero o caso é que eso, que eh, no 2022, por exemplo, en Galiza, segundo datos do Ministerio do Traballo, uh -huh. de Traballo Economía Social, houbo 28.401 accidentes laborais. Uy. Aumentaron máis da eh, conta. Como vos digo, dos primeiros meses de 23, 12 persoas mortas. Vaya, mortas. Uh -huh. o sea, que aumentou un 38%... Uh -huh. eh... <coughs> As mortes no traballo eh? Non gusta non. Entón, non, non nos gusta, evidentemente no, no. tampoco me gusta o descenso do Lugo ah? eh, a, a pasada xornada eh, Produciuse o descenso matemático Do club deportivo Lugo mm -hmm. Tras perder na casa co, co Málaga E eh, eh, chega este descenso A cinco xornadas do final da liga mm. O sea que é O, era unha crónica dunha morte anunciada unha sí. moi mala tempada do Lugo uh -huh. e o desenlace fatal de devolver a a, pues a, a outra categoría inferior, a, sí. primeira, a primeira federación. Levaba 11 anos uh -huh. na categoría da Prata que ahora se chama Liga Smart Bank como coñecedes uh -huh. unha racha moi boa era o representante galego na, na, na clásica que se chama, como vos dixen Smart Bank, na clásica segunda división uh -huh. e agora pois pues, a falta de que suba o deportivo ou outro equipo galego, a segunda eh, quedaría sese en representación galega. Esperemos que eh que teña un relevo de algún outro equipo galego. Mm, bueno. É que é que é que bueno, aquilo que, que ven, se poñan as pilas e volvan a recuperar a categoría. <risa> y tanto. Bueno. O, galla, o galla que si sí, sí. me gusta a suba do paro. No primeiro trimestre deste de ano uh -huh. aumentou en 3700 persoas un 2,8% máis que no trimestre uh -huh. anterior, ou seja, final do 22. Uh -huh. a, a comparativa con os números estatais é eh, algo mellor, uh -huh. porque a nivel estatal aumentou para 103.800 persoas, un 3,4%, que comparado 2,8% de Galicia, bueno, pues está, está mellor. Non nos gusta uh -huh. que suba o paro, pero na comparación con números a nivel nacional eh, estamos a algo mellor. O sea que, eh, bueno... Bueno, e aquí deixo os non me gusta, os desgústame Si, sí, si, sí, si, sí. vamos ahora os vos Os gústame uh -huh. Pois mira, gústame eh, Gústame cualquier tipo de avance médico A que non eh, que, que se podan combater E afrontar todas tantas enfermidades hai eh, E gustanos a todos, evidentemente uh -huh. Pero a mi gústame eso Que avances médicos, que se podan atallar Moitas enfermidades E gústame en especial que se avances médicos se made in Galicia. Claro. Eh, pois pues ben, un software desenvolvido en Galicia permite avanzarnos todo de enfermidades neuropsiquiátricas. Ajá, o programa chama-se eh? MyBrainSec uh -huh. e con el un psiquiatra podería obter unha serie de marcadores que diagnostican uh -huh. eh, a enfermidades do seu paciente. Uh -huh. Uh -huh. No proxecto eh, traballan investigadores do De, do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago uh -huh. e tamén da Universidade de Vigo xa que é un traballo conxunto uh -huh. entre eh, a Universidade de Santiago e a de Vigo e o software este pode axudar en o estudo de doenças como a esquizofrenia, o Alzheimer o Parkinson, entre outras eh, este MyBrainSec pode atopar biomarcadores cinéticos nestas enfermerades mentais e en noutras, uh -huh. cocal ova ventaxa é que se poden diagnosticar con máis mm, tempo de antelación uh -huh. as enfermidades, pode aumentar a precisión e tamén personalizar os tratamentos, algo moi importante en psiquiatría como noutras eh, especialidades médicas, pero en uh -huh. psiquiatría, pois con canto mellor se lle canto antes se lle ataque o problema e canto mellor se lle calibre a medicación eh, se precise o tratamento, pois tamén uh -huh. mellor para Para, para o bienestar do uh, do paciente. Uh -huh. Muy ben. Eh, tamén me gusta a uh, que se promocionen ardeo Bici Bini con as galegas. No. Uh -huh. Neste caso, eh é un programa que chega eh, que impulsa a turismo de Galicia. Uh -huh. Eh trátase do que este ano, este ano chaman, cambiaron o nome, Primavera de portas abertas. Ajá. Uh -huh. uh -huh. eh, as rutas dos viños de Galicia, uh -huh. cada cada de O ten a súa ruta dos viños de Galicia, uh -huh. que é unha entidade, unha asociación que axuda a promocionar estas deos, o, o seu territorio para que eh, a xente as coñeza, uh -huh. para que se mova, se mova tamén xente con excursións a, a coñecelas. Eh, como ber digo, este ano chamase Primavera de portas abertas, que uh -huh. contou cada de O a través da súa ruta do viño. Uh -huh pois promove eh, visitas ao territorio no fin de semana para coñecer historia da, do, do territorio da zona, mm. eh, os viños, mm -hmm. a través de catas, eh, charlas, eh, visitas a bodegas, mm -hmm. coñecer a paisaxe con roteiros, mm -hmm. eh cultura, hay charlas, mm -hmm. eh e conferencias e outras actividades que cada ruta routodoville diseña para ese fin de semana. Bem, entón, muito o calendario ¿no? para que nos escoite o nos agora ou despois a posteriori a ruta do Viño valdeorras que uh -huh. vai ser a primeira, celebrará esta primavera de portas abertas dos 5 ao 7 de maio, esta fin de semana non, a que ven, despois xa o Ribeiro do 12 ao 14 de maio, Rías Baixas do 19 ao 21, uh -huh. a 21, a Ribeira Sacra do 26 ao 28, e despois xa en Xuño, todo o xa o 4, a de O Monterrey. Monterrey uh -huh. Toda bien. a información en turismo.gal, buscando rutas dos viños de Galicia aí ¿Eh? xa tedes toda a programación para eses días eh, e veredes que hai cousas moi, moi interesantes e a que enlle gusta os viños pois pues bueno, como diría un castellano miel sobre ojuelas e se non lle gusta o viño polo menos a paisaxe e a outras cousas claro, claro, de, claro, claro. disfrutan dela, claro que sí e remato os gustame tamén con outra iniciativa que ten como protagonista unha bodega, neste caso a Martín Kodax unha das oh. bodegas tamén máis conhecida, e eu creo que tamén con unha gran coherencia promocional e de e, en o que impulsar a súa propia marca. E gustame, neste caso, unha iniciativa concreta que ven impulsar estes días que de presentar se chama Fragmentos de Onte e, Fragmentos de Onte e tratase de, de poñerlle, digamos, unhas imaxes ás cartellas uh -huh. de Alvariño. Son por así decirlo, como relatos visuais sí, sí, sí, sí, sí. é unha colección de seis botellas únicas e diferentes mmm, cunha selección de fotografías da americana Ruth Matilda Anderson unha artista, unha fotógrafa eh, que fixo eh, fotos entre os anos 1924 e 1926 o sea que son auténticas estampas eh, fotográficas en blanco e negro uh -huh. de, tra de traballadoras do mar, de traballadoras do campo xa ¿No? de oficios de Galicia uh -huh. xa que é unha cousa como un homenaxe etnográfica uh -huh. a, a Galicia sí, sí, e que recupera eh, Martín Coudas estampando as nas súas botellas, e, digamos, digamos estas coleccións únicas eh, con estas fotos uh -huh. este artista, polo pouco que, que Lin veu a España naqueles anos estivo por todo o territorio eh, do Estado Eh, captando que ela interesaba vía como auténticas eh, estampas etnográficas daquela de, de, época. En o caso de, de Galicia, estivo entre os anos 20, 1924 e 1926. Uh -huh. E eh, dedicoulle eses anos a, a fotografiarnos. Sí, sí, sí, sí. Dende a propia Bodegadín, por exemplo, a frase tamén é moi ilustrativa, que é unha homenaxe a tradición eh, a nosa orix. Uh -huh. Ah, perfecto. E xunto con esta edición especial la que poden ver las botellas e as estampas eh, Acompañado de, de esta iniciativa Vai tamén a organización dunha exposición ah, Que tamén con, con título Fragmentos de onte Podense ver eh, esas fotografías En exposición Na sede da Fundación de Vigo Ata o D de, de Xuño mm, Perfecto Unha iniciativa moi boa de, de Martín Kodax Unha adega pues, que ten eso, coherencia e eh, mira polo sí, sí. po po propio, polo país. Sí, sí, que señor. ademais ten unha celebración do, da música tamén. Eh, a verdade sí, é que... Sí, es... tamén están xa traballando no, nos premios Kodak da música. Sí, claro, sí, claro. Sí. Muy ben, muy ben. Pois pues, non era para, para esa adega que... que, que nos Neste, hay... eh, pois pues, el... por eso, eh, dunha adega que hai ali cerca da... Bueno, antigamente eh, pertenecía a Fonsagrada, pero ahora en Negueira de Muñiz, eh, Rayana con Asturias. Y eh, uh -huh. también hay una deca que se dedica con fotografías pero antiguas la comarca de, Lí, de Negueira de Muñiz a, a plasmar uh -huh. en ciertas botellas. digo Por eso me ven ahora, os recuerdo que uh -huh. se hacen estas fotografías que no sé que las hacen. Sí. Bueno, moi ben. Vamos a, a esa libretiña roxa ou libretiña pequena? Sí, libretiña pequena? A ah, libreta pequena, eso. Ah, veña. Que outro día le ve, casi le vei un disgusto, eh? Sí. Me fastidies. Porque, Pero, conto vos por... pues en medio minuto, eh, eh, confeso que fixen a colaboración, eh, pillastetme paseando por Monforte. Sí. Entón pareime, digamos, a Prasiña... Senteime, eh, e collín a libretiña empecé a falar de tal e cual eh, fixen a, a colaboración como fago sempre sí. pero non como hoxe eh, outros días que estou na casa sí. e eh, pois cheguei a casa e eh, ainda me deu tempo de facer a viñeta como viste sí, tra se... tratéi ao protagonista dese de día sí, sí. Sí, señor. e despois perdín de vista a libretiña vaya E digo, ostras, onde estará? E por perdida, claro, unha libretiña xa casi rematada con tantas anotacións. Sí. Eh, Para mí é un disgusto, eh? Claro, Pod, hombre. Pre prefiro, prefiro perder a, a billeteira casi <risas> que a libretiña. Imaginade se lle dou a presa estas anotacións. E nos o sea, tamén. Eh? O caso é que al final aparece en outro sitio. Vale, bueno, vale. a verdad é que respiramos. <risas> vale, vale, vale. Eh, imos ao tema logo. Veña. A ver, empezo eh, por... Dos piropos que sempre me fixeron graza dedicadas así a, a nenos a pequenos. É un neno moi feito e é, é un neno moi riquiño riquiño <risos> Eso sí, riquinho escóitase máis, pero moi feito... Sí, eh, Escoitase pouco, verdade? Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. Ben, muy eh, bien, y también tiene un refrán Muy feito, quiere decirse eso que... Va, eso va a ir para un vecino mío que tiene dos nenos guapísimos Muy bien, veña, más Un refrán que escuché el otro día eh, Que también estuve consultando por la interpretación A ver a qué se refiere, porque son estos refrán que, que, bueno, que según... Eh, con quen fales, pois, a ver, as veces ven diferentes interpretacións de, sí. de, de a, a que se refire ou por onde van os tiros, non? Vale. A ver, vos que opinades eh, ao respecto. Vox dicir o refrán, vale? Dale, dale. Como será o lobo cando se deixa comer da ovella? Escoitastele alguna vez? No, vai eu, non? E xulio? sí. si. Sí. Sí sí. A sí, sí, sí, sí, escoitei. Eh, mm, eh, referido a un político, además. Yo <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> interpreto como referido a una persona parva, apoucada o de poco carácter, ¿no? Sí, sí, yo... Sí. Ah. Eu refería un político que, que cambiaba de chaqueta, eu... Entendes? Tambén, tamén, tamén. Pois un aí, chaquetero, vamos. Demostra de, de pouco carácter logo, non? Sí, sí. É sí. pouco la... de, de fiar logo, non? Sí, sí. Nese sí. caso, non? Sí, sí. Uh -huh. Pouco de fiar, vale. E despois, remato. Uh -huh. Sabedes que, bueno, oxe... Eh... Eh. Unha pronunciación propia de, de, de, de, das linguas románicas, dos romanos, de decir catalán, romano, ro, eh, uh -huh. galego, etc. Sí, sí, xe o sea, é unha pronunciación específica, vamos. Uh -huh. Pois pues, a última anotación da libretiña pequena eh, é outro de Fran, uh -huh. un consello a, a, a muller, é, uh -huh. acabo de fixar, que, que, bueno, que parece que despois de de, de ler este este refrán este, este consello a muller o poliamor xa estaba inventado a, ahora que tamén se nos fan incluso eh, no, moi novidosas estas novas tendencias sexuais eh, sí, sí. Eh que parece que nos quedamos atrás que hai sí. moita variedade, moito onde escoller sí. moito pão de tirar uh -huh. e eh, eh, parece que as combinacións xa son todas posibles uh -huh. e eh, o refrán é bello porque xa Onde coñe, Igual o un libro deste de Franco Grande Imagínate de wow. tanto, tanto, tanto hai uh -huh. Pero podíamos de que tanto se fala hoxe Como tendencia Como unha opción uh -huh. que está de moda e tal Pois pues, acabo de ver que estaba inventado uh -huh. sí sí si sí. eh, Un refrán que incluso diría máis Parece que combina o adulterio sí. A puñer os cornos eh, Vou logo o refrán Di. A muller que ama a dous homens Non é parva Que é entendida Cando unha vela se apaga, outra lle queda ascendida. <risa> e tanto que si sí. Xa <risa> o sea que é sabeduría popular. Sí, señor. Non me digades que isto non é un canto, unha alegoría poliamor. Sí. Eso, como dicía unha paisana miña e vicinha, pois sí. dicía, unha vela a e outro ao demo. Sí, sí. sí. Por si acaso. <risa> Exactamente. Bueno... Una... Deixo vos, que tres que falar con ese convidado Muy, Muy ben Ese refrán último é extraordinario, extraordinario Verdade, eh? verdade, está sí, sí, sí, ben, está sí. ben eh? sí, señor. Que é no Real no, Que, que ademais se pode Atribuir a outras sí. Realidades sociais, non ten por que ser A propia muller, non? No, no. Sí, sí, sí. É un Claro, é como, como no, no argot económico ou sí. de non poñero soborno O mesmo niño, non? Sí, ¿eh? sí sí si, sí, si sí. Diver, gar, diversificar gar, ¿Eh? Gardar garda, o xantar diversi, di, Diversificar o amor sí. Gardar <risa> o xantar en varias Non poñer o amor, no mes, todo o amor no mesmo niño Non <risa> Hai que repartilo si sí, Non sei, xa o demo que veña o cuca chequite <risa> Exactamente Que é o que fai eh? eh, eh, o cuco Exactamente O animal Que pues sí, que cría Non eh, no niño de outro Claro, claro eh. E despois votos os que tiñan que exactamente solamente me del pero os os que tiñan que medrale li xa os tiraba fora sí, Anda, sí. Non... No, se os tiraba non tiro o sea, é o Exacto. único que, que que fai o bueno, que fan ultimamente moitas persoas nas vivendas non ocupa sí. un ocupa Exacto. natural Exacto. Bueno Bueno por logo acordo ese Manuel un aperta grande Tá logo, hasta, hasta dixous cabe. Ah. La Diosa moi